Ми останні вже весла ламали і далекі були береги. А над нами мушкети блищали і сміялися з нас вороги. І між ними усе свої люди, все сусіди, свати, земляки, все Степани, Івани, Іуди, Єнки, Овські, Гувики, Павуки – Нашу чайку розбили безкети, переможно пливли вороги, А над нами блищали мушкети, І зникали на вік береги. 1909.